Beno, baita oraingoan hila uteri eta 6 egin beharra dugu. Ostegun lodia, baita gaurkoa Eta horrenkarietara, beno, ba, hainbat eskoletan, eh, beno, ba, egitaldiak, eh, ospakizunak izan bituzte gaurkoan aipatu ostegun ostegunodiaren ospakitzun hortan, Hondarvikoa ama lupekoa, ikastetxeak esate baterako, aurreta lehen hezkuntzako lehen zikloko ikasleek, ba herria girotzeko desfile bat egitekoak zirela, goizuntan inude mairu eta hartzainaz, eh, morrosatu, ba, mozoraturik, eh, ikastetxetik atera biragoitzeko Mart erdietan, eh. Biarr, ostira argalarekin aldiz, ospakizuna izanen dute, ba, jokuta denbora pasaz berriñekin, aurre eskuntza eta lehen eskuntzako ikaslea guztientzat, hori ja e, ba, ikastetxean bertan izanen da. Baina, ostegun lodiarekin ere, ba zanpantzar, ba, dator... Eta Tamale, seguraldi txarra dela medio, gaur Arratxaldeko saspiretarako programatua zegoen zanpantzarren konpartsa, bertan bera geratu da irunen, eh, azken orduan. Ez du beraz samigela uzunetik Alberto Angera plazarako ibilbide egingo, baina zabaltza plazako ekitaldia hori bai mantentzen dutela, erraldoien dantzarekin batera. arratsaldeko Arratxaldeko erdietan izango da, bidasoko txaranga eta iruniri musika bandaren laguntzarekin. <tusurra> Mañana asteburua begira eh? jarriko gara ere inauterien arira eh larunbate goizean Euskal Herri jauteria edo ba, ospatuko baitute Irunen baina aurretik goizeko 10etatik aurrera ba serrit baserriariko bira hainbat euskal dantza talde eh ba bidasoa beobia meaka eta naka auzoetan barrena Olaberria auzoan aldiz, igandean egin jenbute hori, goitzez baserriz baserri puskabilduz, kemen dantza taldekoek Bertako Jone Garziarekin hitz egin dugu eta hori xebera ipatu digu, igande goitzekoa. Bai, ba, bueno, ba besturtutan bezala ere, e, igande goitzez, kemen dantza ataldekoak, olaberria hauzoko baserritara horbinduko gara, eh goiz goizes ba puska eskatuz eta horretarako ba, bueno, ba musika eta dantzarekin zonaldea alaituz ta ber taco ateak pixka bat eh erastuz eta eta garbituz. Beno, hori ba, Igan Goizean egingo dute Ola berri auzoan ba ekemendantzataldekoek e, izan ere Larumata Goizean esan bezala euskara herri jauteria ospatuko dute, e, baina aldi berean Larumata Goizean gogoratu gainerako auzoetan bidasoa, beobia, bi meaka edo ere gainerako euskaldantza taldeek e, ba, baserriz baserriko e, puskabiltzea eginen dutela. Eh? Nolanaire esan bezala Larumata Goizean eguerditan ekemendantza taldea kantolatuta eta ba, euskara herri jauteria ospatuko da aurten goizuetako iauteria ekarriko dutelari gainera. Ione Garziak berak, xetasunak eh, eman horri horriburuz ere. Aurten ere, e, gure arrobi diren e, eskola ezberrinetako aurrak diizan ditugu eta Euskal Herriko inauteriak e, bizitzera ateratzen gara. Urtero dantza inauteritako dantzaz berrin bat aukeratzen dugu eta hmm. aurten goizuetako atokatzen zigu. Bona, bueno, ortengoa goizuetakoa irungo zamak txaletako antzerakoa bada. Di pertsenai daude, di pertsenai nagusi, batzuk eh, mozorroak ditutakoak dira edo dantzariak direnak, eh, normalean gazte taldeak izaten dira, eta hauek txuriz doaz gantzita, zapela gorria, zapil gorria, gerriko gorria eta altargatak zintarunak. Gero goizuetako pertsonaia berezia, saiada edo edo xagia hau bueno urdinez urdinez joaten da atzean e, xagia duelarik. Beno, ba, goizuetako hilauteria e, bera, zirungo Euskal Herri hilauteria ospatzeko, gogoratu, ba, Ibilbidea, e, bapio Amabi Garrenaren plazatik Erromes plazara ainokoa izango dela, eguerdiko Amabietan abiatuko birelarik Ibilbidea riburuz, eta egingo bituzten, e, beno, ba, e, ospakizunak, eta artean Ibilbidean zehar zearrere, setasunak ba, eman dizkigu joan egarziak ere, baita, ba, giro aparta izaten e, doizanoi dela, e, ikusi beharko da, eguraldiak laguntzen duena ortengoan. Bai, ba, larun bat honetan, otxelearen bederatzean eguerriko amagiritan aterako gara denok Pio Amagirna plazatik eta e, irungo kaleetatik idilliko gara Errames plazaraino nio iritsi arte. Egia da, e, bidean zea, arren okitan geldituko garela, e, Pio Amagirna barantzan bertan, Zabaltza plazan ere, e, San Juan Harri plazan eta eta jun kale bizan ere geldituko gara, ba. Ortengo zarri dantzari dantzatzeko. Ba, iarrera polita izaten da, zeren... E, bueno, arreperatzen dira dantzatzen, hakemeneko ba, dantzarik batera eta eta hakemeneko musikariek lagunduz. Eta, bueno, azkenengo urtetan guraso asko urbiluz ezkigu, dantzatzen dituzten, dantzak ere ikasera animatzen dira guraso batzuk, eta, eta iazaren arrela polita izaten da, jende desientek bizten gera. Eh, dantzari eta antolatzaile artean eta musikariak ere barne 250 pertsonatik geora izaten gera eta bueno ba, familia eta ingurikoak etorazki direnean ba zenbere 50 tan dira parte nitu Olita izaten da beraz Euskal Herria Herriauteria Irunen gogoratu itzorduan larun bat hauntan goizeko edo guerdiko amabietatik aurrera eta hiri erdia eh? zeharkatuko dutela herrumez plazaraino baina ondarribian ere ez dira atzean geratzen e, beno ba, Euskal Oitxura ez harrabaitugu mairuena eta ondarribian azken urteotan, azken bia markabetan berreskuratu dute emeki emakumen eh, ba, elkartekoek. E, horren inguruko setasunak ere bildu bitugu ba, emeki elkarteko Monse Garmendiaren eskutu. Bueno, guk hasi gineen mila beratzerunta laro eta, bueno, oitxura hori zen hemen inguru honetan egitea baserriz baserriz joatea zue zuk zu daukasun itxian jantzilarekin, berdintzaigur zerrekin e, galtz azar batzuekin edo gonazpiko azar batekin alkandora, kuadrozko alkandora batekin, pañuelo zar el zapi bat eta gero nolan baserris baserribiltzen genera edo abarkakin, edo mendiko botakin eta hori bai ez, e, aurpegia estalita e, joaten ziren mm -hmm. bueno xaindoan e, elkartzen genera gero joaten gera monte txiki baserrira egoten da gure zai joaten gera lehen hasi ginen oinez joaten baina oan ja jendea ja oiturututa dago traktorian joaten eta orduan traktorian joaten gera azten gera monte txiki gero joaten gera kanpinera kampiniretik blankenera, erramunera eta gero hortikan ja joaten gera tabernanoa dau. E, errandenera. Gero Barrantsinea, Postigu, Mikelenea, Mikeletik Guadalupera, Guadalupetik kantinara, kantinara Justiz, handikan hartzura, hartzutik eh, legia hartzen dugu garaiko etxea E, Leinenea eta gio ja jaistengera nabarrenera eta gero ja azkenak da arroka, arroka berri. Eh inauteriak beti aipatzen bitugunean ba desfilia tortu zaigu burura hiri erdian jende asko, kasu honetan ba Zimizarga, Akartegi, Gornutz, Auzotan baserriz baserrri, bestelako giroa da, nolako harrera egiten hendute ba baserritarrek. O, baserritarrek oso guztura harrera oso oso ondo egiten digute eta gainea jendea dago gure sai dago goizean zea abernun gauden, eta batzutan ditzen digute, abernu pasako garen, zeren eta beraiek iguales dire izango baserrian, baino jendea oso oso gustora, gainera bueno, postigura joaten gara, hori badak zute dela e, e, etxe rural bat, eta orduan duan, e, anegoten dire turistak, eta turistak uh -huh. guri ikusten gaituztenean, ze egiten gauzak egiten gunan, e, dantzaldia musikakin, traktorearekin, bueno arritiutak ditzen dire. Uh -huh alhere, ba baserri-baserri ibiltzarekin ere, ba baserritarrek emandako e janariak eta bar, ba, biltzen zoaste, ezta? Gero hau herdirako. Bai, hori da. Eh, aztengera baserri-baserri eta orduan beraiek e ohturazen beraie bai, baserrien zuten gauzak ematea. Bartzuek ematen ditugute arrautzeak, beste intxaurrak, beste agasta, beste azagardoa eta horrela jasotzen ditugu beraiek ematen digutena eta gero hori bazkaltzen dugu. <tusurra> Beno, la ba, bainauterietaz eta azken e, kontu dau Hondarribikoazela aprovehatuta, ba ezanpantzar martxarekin utzeko zaituztegu, hontan eta Euskal Herri jauterietan ere trikitilariek asko dute esateko eta e, trikitilarien arira, hain zuzen ere, beno, aste ba, honetako albiste txiki, baina e, bitxi bat ere, e, jakinda Hondarribiko Kultura Departamentuak maltzeta trikitilariaren inguruan idatziko den liburu baten dako diru laguntza bat onartu duela xetasunak. E, mis agazazu kutuzi negotiak eman dizkiko. Maltzeta trikitilaria en ikuste ezaguna izango uzela joanita maltzeta joan ituzte autzela, e, Bon berez jaetatzen ondarrikoa, milen ondarria bizitzera etorri zen eta eta trikititzaren munduan pues, ba zuen bere bereko kapen bat. Bueno, ba, Euskal Herriko trikitilari elkarteak, liburu bat argitaratzeko asmoa agertu zuen eta ikusita... Bueno, ba, ba, pertsona honek ba, herriann zituen sustraiak eta bestetik Trekitishaaren histori horretan daukan lekua, badiru laguntza bat ematia eh, erabaki eraabaki dugu.